Țăranii și râul Nemai putând să rap de mai departe prăpădul fiecare în parte, s-au adunat țăranii prin urmare la judecata râului mai mare, ca să se plângă de o de râulețe și păraie ce le înneacă țara și o mănâncă. Ele țineau de matca lui adâncă. Veneau umflate și smulgeau cătune, ținuturi, mor. Islazuri de pășune și valvârtej, furând cirezi și turme, nu mai lăsau din sate întregi nici urme. Când au ajuns la râul pomenit, s-au minunat să-l vadă blajin și liniștit. Printre orașe mari, neturburată, nu i se varsă unda niciodată. Apucăturile lui bune vor potoli păraiele bune că le va da porunci din sat în sat. Țărani atunci s-au mai apropiat ca să rânduplece, să le asculte durerile și chinurile multe. Însă, uitându-se în apele lui late, văzură în râul mare, cărat pe jumătate, avotul lor, răpit de râurile mici, înghesuit de avalma. Ucate, vite, târlă, și-l însoțeau cu ochii dus pe gărlă. Dar, precepând mai bine treaba, au înțeles că au venit degeaba. La urma urmei râului, ce-i pasă? Au dat din cap și s-au întors acasă. Ce să mai cauți la cei mari dreptate, când ei dau cu cei mici pe jumătate?